Oroszország, Kosagacs, Altály régió, Csújszkijé főút. A látvány filmekbe illően bizar volt, teljesen abszurd. Este nyolc felé koszos sántikáló emberek csoportja autó stoppolt egy üres, végtelenbe futó nyílegyenes út szélén, a világvégi Altályhegység lábánál, egy kavicsos, füves síkság kellős közepén. Egyetlen lélek sem járt erre felé. Egy autó sem ment el azóta, hogy drámai körülmények között földet értek. A háttérben még mindig lángolt a félbetölt repülőgép. Az előtérben, hogy a jelenet még groteszkebb legyen, öt jó kiállású, magas fiatalember vett körbe egy alacsony, láthatóan magába zuhant férfit, aki évtizedekkel volt idősebb náluk. Úgy tűnt, mintha vigyáznának rá, ezek szerint fontos ember lehet. Ha valaki mégis jött volna az elhagyatott kocsi úton, akkor meglátva őket valószínűleg azt gondolja, hogy egy maffiavezérrel vezérrel van dolga, mert a kistermetű, majdnem kopasz embert a testükkel védő és őt körbeálló férfiak közül három pisztolyt tartott a kezében. Vladimir Vladimirovics Putyin. Ki hitte volna róla most – hogy a földkerekség egyik legnagyobb felforgatója, hatalmas és erős vezér, aki csak az elmúlt egy évben százezreket küldött a halálba, az eddigi élete során pedig már milliókat éhínségbe, árvaságba, menekülteket fullasztó tragédiába, a kinkeservek hídján át a túlvilágra, aki atombombák ura, ráadásul használni ismeri őket, és akit fél és retteg a világ. Most mégis itt áll, szakadt öltönyben a semmi kellős közepén, és az életéért remeg. Négy időzónára a fővárostól, ahonnan elindult, de ellenkező irányban még mindig ötre a birodalma legtávolabbi pontjától. Az elmúlt percekben mindent kipróbáltak már, de semmi sem működött. A minden összesen három telefont jelentett, mert ennyi maradt a zsebükben. Putyin előtte percekig a földön feküdt, lenyugodva nézte az eget, aztán hirtelen felpattant, és menni akart. Azonnal! De hová? Az irányítás a vöröshajú testőr Fyodor Satilov kezében maradt, viszont neki nem volt ötlete. Miért mennének bárhová is, és hogyan? Arról akarta meggyőzni Putint, hogy maradjanak a füstölgő roncs közelében, mert számtalan radar, műhold, és még az Isten tudja, hogy ki látta, hogy itt értek földet tehát a mentőcsapatok biztosan ide fognak jönni. Először itt keresik majd őket, tehát itt is találják meg őket a legkönnyebben. Mindjárt, türelem, Vladimir Vladimirovics, mindjárt itt lesznek, nyugtagatta Putyint. Nem akart kapkodni. De az elnök hajthatatlan volt, menni akart. Mert félt. A semmi kellős közepén, a kezdődő naplementében, a közeledő sötétség küszöbén megrémíztette a gondolat, hogy védtelenül itt maradjon. Ő! A többiek nem érdekelték. Csak is róla volt itt szó. Három pisztoly, belegondolni sem mert, bár természetesen kénytelen volt. Pár golyó a közelharcban. Ennyi? Valójában semmi? Azoknak, akik lelőtték a gépét, akik elparancsolták mellőle a MiG-29-eseket, biztos jobb fegyvereik vannak. És azok pontosan tudják, hogy hol zuhantak le, vagyis meg fogják találni őket. Előbb, mint a mentőosztag. Hol vagyunk? kérdezgette idegesen a főpilótától, mert körbe-körbe csak sivár, üres kőhegyeket látott. A távolban kopárság hullámzott, növények és mindenféle élet jelenérkül. Olyan, mint egy távoli bolygó, ez is az ő országa, futott át az agyán a gondolat. A repülőtértől tíz kilométerre Iván Kozse Dub csak annyit tudott mondani, hogy életében nem járt erre, elképzelése sem volt, hogy a reptérnek nevet adó hol lehet, és mekkora település, mert a levegőből még nem látta, de azt sem tudta, hogy ahonnan a nyílegyenes út érkezik, arra felé találnának-e bármit is, hogy abban az irányban merre lehet a legközelebbi település. Gyalog értelmetlennek tűnt bárhová is elindulni, de elbújni sem lehetett sehová. A hegyek innen messze voltak. Csak abban bízhattak, hogy időben megtalálják őket. Körbevették Putyint, és idegesen álltak az út szélén. Kos Agacs, pár ezres, szedetvedett falu, légvonalban 12 kilométerre, de nem a reptér felé, vagyis tőlük déli irányban, hanem egy másik hegyvonulat mögött, keletre. Kényszerű lakhelye a jurtasátorból téglaépületek levegőtlenségébe terelt, csatangolni szerető nomád népeknek. Ilyenkor este felé miért indultak volna el bármerre is. A legközelebbi értelmezhető méretű település, ahol már emeletes házak is voltak, innen 700 kilométerre feküdt. Oda a 600 ezres barnaulba vezetett a lepedővarrás szaggatott aszfalt útja, amelynek szélén putina a három testőrével és a két pilótával állt. Abban az irányban még a legközelebbi lakott településig, Kuráig is majdnem 70 kilométert kellett volna menniük. A hegyvonulatok és a távolság miatt a gép lángoló landolását sehonnan sem lehetett látni. Sem Kurájból, sem Kosagacsból. Úgyhogy nem tudott róluk senki. Kos Agacs egyébként nem csak tőlük, de a repülőtértől is messze feküdt, nyolc kilométerre. A kifutópályát kifliszerű magas dombok és kanyonok választották el a falutól, így a nomád világ esteledő csendjét nem zavarták meg az Akeron páncéltörő rakétái. A kőpusztaság hangszigetelésén a zajok nem jutottak keresztül. És mégis! A leszállás legveszélyesebb pillanatai most furcsa utólagos csavarral akár meg is menthették az orosz elnök életét, bár ő még nem tudott erről. A repülőgép ugyanis, amikor letarolta a villanyoszlopokat, nem csak a szárnyát veszítette el, hanem kos agacs áramellátását is tönkretette. Itt az altály lábánál a mongol puszták közelében az szélén futó vékony vezeték jelentette a civilizáció köldögzsinóriát. 700 kilométeres távolságból, Barnaulból érkezett a jurt a világ középkori elszigeteltségébe. Kosagacsban még régi benzinüzemű áramgenerátorokat is használtak, de a legfontosabb dolgok már erről a vezetékről működtek. A mobiltelefon adótornya például és a kábel -tévé. A téglából kirakott, igénytelen, bármikor elhordhatónak tűnő posztszovjet nomád élet ezek nélkül ma már elképzelhetetlen lett volna. Így aztán a türk, mongol és tatár lakosok lassan negyed órája elégedetlenkedtek a faluban, mert nem értették, hogy mi történt. A kedvenc sorozatuk az aranyhorda legújabb epizódját nézték épp. Nagyon bosszantotta őket, hogy lemaradtak Batukán 13. századi kalandjairól. A falu két villanyszerelője ennyi idő alatt viszont még csak arra jött rá, hogy a probléma nem a központi elosztóban keletkezett. Magával a vezetékkel lehet valami. Nem érkezik benne áram Barnaulból. Egyre többen kijöttek az utcára. Zsörtölődtek, és noszogatták őket, hogy gyorsan oldják meg a problémát, mert így elszalasztják a ma esti epizódot. Úgyhogy hiába esteledett, a szerelőknek nem volt más választásuk, mint beülni az ütött kapott terepjárójukba, és elindulni, hogy megkeressék a hibát. Négy kerék meghajtású szervizkocsiuk volt, orosz gyártmány Lenin szülővárosából Ulyanovskból. A villanyszerelők a harmincas éveik közepén jártak, mindketten karajok, más másnéven fekete tárok voltak. A két fiatalember egy régóta leigázott népszülötte volt, őseik örök idők óta az Altály vidékén éltek. Megtanulták ugyan a gyarmatosítók nyelvét, Beszéltek oroszul, de a nevük nagyon másképp csengett. Csaihun Öktem és Halife Özurgancsi. Valójában csak négy kilométert kellett éjszakra autózniuk, hogy nyugat felé kanyarodva elfogyjon mellőlük a hegyvonulat, amit egyébként maguk közt Csujának hívtak, és aztán feltáruljon a végtelen síkság, az Ortolok, mert annak meg ez volt a neve. Amint a kanyar után ráfordultak a hosszú, egyenes útszakaszra, azonnal meglátták. Nem értették rögtön, hogy a távolban tőlük legalább hat-hét kilométerre mi lehet az a hatalmas dolog, ami füstöl, de rendellenes, ezt egyből tudták. Csodálkozva néztek egymásra. Az meg mi? Ez volt mindkettőjük arcára írva, és kicsit az is, hogy hát biztos ez okozza az áramkimaradást. Gyorsítottak. Ahogy közeledtek, elcsendesedett közöttük az első néhány kilométer vitája, mert amikor még nem látták jól, akkor egymás szavába vágva találgatták, mi éghet a távolban. De most már látták, és bennük akadt a szó. Egy lezuhant repülő. A roncs olyan hatalmas volt, hogy már két kilométer távolból is tisztán látták. Aztán még egy perc, és velük szemben az út szélén apró pontokként feltűntek a túlélők is. Mert Csejhun és Halife akkor már biztos volt benne, hogy egy légi katasztrófa kellős közepébe csöppentek. Most már egyáltalán nem sajnálták, hogy elindultak. Két érdekel az aranyhorda és batukán, amikor ők lesznek a szemtanúk, a mesélők? Mindenki őket hallgatja majd a faluban arról, hogy pontosan mi is történt, mit lát. És aztán mit tettek? Elöntötte őket az izgalom. Cseh hun vezetett. Oda néz, hüledezett a mellette ülő Halifének, amikor már tisztán látták az úttól néhány száz méterre füstölgő roncsot, a letört farokrészt és az elvesztett szárnyat. Halife persze magától is azt nézte: Még a tévében sem látott soha ilyet. Aztán a tekintetükkel az ismerős puszta fakuló messzeségét pásztázták, de csak azokat látták, akik velük szemben álltak az út szélén. Több túlélőt nem. Sehol senkit. Még kétszáz méter. Most már észrevették az emberek mögött a ledőlt villanyoszlopokat is, és azonnal megértettek mindent. Rögtön tudták, hogy ma este biztos nem lesz áramkos Agacsban. 100 Száz méter volt hátra. És akkor hirtelen nyelni sem tudtak, sőt a lélegzetük is elállt, mert fegyvert fogtak rájuk. Igen, azok pisztolyok. néz. Most Halife szólt de már ő is látta, mégsem tudott reagálni, mert túl közel jutottak. Nem. De? Vagy akkor most mi legyen? De igen, vissza lehet még fordulni. Próbáld! Úgyhogy mégis kanyarodott az autó, dobálta őket a manőver, letértek a füves kavicsmezőre, Csejhunt tekerte a kormányt a hepehupán. Úristen, kik lehetnek ezek? Közben már majdnem sikerült megfordulni, de akkor meghúzták a ravaszt. Mégsem lesz ez ilyen egyszerű. A levegőbe lőttek, figyelmeztető lövés, de Csejhunt csak fordult tovább. Hősködni kezdett el innen, aztán még egy lövés, ez is a levegőbe. Állj meg, te barom, ordított vele halife, de akkor már fékezett. Tövig nyomta a fékpedált az összezavarodott, pánikba esett fekete tatár, ez a Csejhun Öktem nevű villanyszerelő, aki eddig csak a tévében látott veszélyt, meg a barátai meséltek róla, akiket elvittek az ukrán háborúba. Padlóféket nyomott, aztán remegve ráborult a kormányra. Fel sem mert nézni. Pár másodperc ennyi nyugalmat kapott, csak amíg ezek odaértek, aztán már tépték is fel a kocsit, őt pedig kifelé. Vademberek, oroszok, látta rajtuk Csájhun rögtön, kirántották az ajtón. Kifelé, hülye gyerek, ordítottak rá. Dúvad orosz parancshörgés, mintha kutyák lennének ők, egyszerű mongol háziállatok, állatok, rúgnivaló nép. Ezek az oroszok mindjárt gyomron is taszítják őket. Ezt sejtette Csajhun és halife. Mind a ketten egyből ugyanazt, és közben elgurultak a földön. Fel sem mertek nézni. Száljon be, Vladimir Vladimirovics! Ezt most már nem nekik mondták, és a hangsúly is kedvesebb volt azonnal. Hallották? Csajhun felsandított egyetlen pillanatra, és... Csak nem! Úristen! Ez Putyin? Nem, most nem lehet. Hogy lenne ő itt? Ez csak valami lázálom. Meg sem történik valójában. Minden csak lidércnyomás, képzelgés, egy. Vagy mégse? De mire visszanézett, már becsapódott az öt autó ajtaja. Bepréselték magukat ezek mind, pedig sokan voltak, hatan vagy heten. De hát kiszámol ilyenkor? Aztán felhörgött az ócska motor, indulni akartak vele, sőt, már mentek is, aztán Csájhun meghallotta a süvítést. Élesen sípolva jött, itt volt azonnal, és csattanva széttépte a kocsi kerekét. Mi volt ez? Lövés? Hát mi más lett volna? De mi is honnan? Mondja meg valaki, hogy honnan. Mert nem ezek lőttek, az biztos, hiszen már bent ültek a kocsiban, indultak épp. Ez táborról jött, messziről. Csejhún és Halife nem értették, mi ez az egész. Mi történik, és miért? Tényleg lidérc nyomás, fantomvilág. El innen? Hogy lehetne eltűnni? Segítsen valaki! Le a föld alá! Igen, oda kellene elbújni. Nincs más felé menekülés. Csak lefelé. Remegés, pánik és félelem, de még egyáltalán nem volt vége, mert az autó még mindig menni próbált, szétlőtt kerékkel is tovább vissza az aszfaltútra. De most már csattogtak rajta a lövések. Egy, kettő, három horpadó fémlemez, egy ablak is kitörik, aztán megint egy kerék, majd füstörgő gumiszakadás, nyikorgó fék, felgyűrődő acél, rosdás, recsegés, és végül a por, a felszálló gépsóhaj, visszahőkölés, és megállt minden. Hirtelen minden. Nem mozdult senki, semmi. A film elszakadt. Cseh és halife egymástól öt méterre feküdt a földön. Pár másodpercnyi döbbent mozdulatlanság után lassan elfordították a fejüket. Nem arra néztek, ahol az autó megállt, mert arra nem mertek, hanem egymásra. Kétség esett, pániktó rettegő tekintettel néma csendben kapaszkodtak a másikba, a szemükkel kifeszítették az élet képzeletbeli függőhídját, és tartották rajta egymást mert valahogy azt érezték, hogy mindjárt vége lesz. Ezt nem élik túl, mert ezt nem lehet. Könnyűt mindkettőjük szemébe.